Ràdios Limitats ve a 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat de Pella! 91, 11, FM La primera emissora local d'Ossi Noturn i Música Electrònica de Barcelona Sonar 24 hores! Ràdios Limitats ve a 91.6 FM Senyores, senyors, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Tot un poble a l'estiu. Com ha anat el cap de setmana? Esperem que hagi anat molt bé. Nosaltres ja tornem a aquí una altra vegada per donar-vos la tabarra i per dir-vos, doncs, comentar-vos diferents coses que tenim sobre la taula, com per exemple el temps que ens depara per les properes hores, també parlarem de l'horòscop del dia i ens en anirem també a conèixer què és el que diuen les portades dels diaris en el dia d'avui. Més coses? Doncs intentarem connectar amb la Trinitat Vella, també intentarem connectar amb, el, amb la Fabraicoa, amb el Centre d'Art Contemporani, que ens expliquin doncs, algunes coses que, que podem veure i que podem gaudir aquests dies si no ens movem dels nostres barris. Doncs al meu costat tinc a la Cristina Paniello, molt bon dia. Molt bon dia. I a l'altre costat el Francisco Miguel. I d'aquesta manera doncs, comencem el nostre programa d'avui amb més música. Así abajo soy yo. Tic, abajo soy yo. Uno. Sí, sí. DJ El la casa. Tírale. La noche esta pa' un Philly, una buena disco. La música un buen Dj. que pongo una del Kangri, una ella de Lee Woozing. Una de también una de Evie. La noche esta pa' wip Tratéllar da dios y amb el que escoltes ara mateix ens remuntem a l'estiu de l'any 2010 el que escoltes ara mateix la música de Don Omar i aquest tema a baixo Com va? Ja us agrada aquesta música que us estem posant? Doncs no té cap mena de pèrdua, i més si continueu a la sintonia d'aquesta emisora, Ràdio Trinitat Vella, 91.6 FM, o bé a través del nostre web, també ens podeu escoltar, que és www.rtb-fm.com. Doncs dues maneres d'escoltar-nos, dues maneres de sintonitzar amb aquesta emisora que us acompanya durant tot aquest mes de juliol, amb les músiques de diferents estius per als quals hem passat. Avui, doncs, dedicarem la música a l'estiu del 2010, perquè ens agradar gaudir d'aquests temes. El que fem ara mateix, doncs, evidentment saber què és el que ens depara les properes hores si sortim al carrer. És a dir que escoltem el temps. Cels pràcticament sense núvols en tot el dia. Avui a la ciutat de Barcelona poden aparèixer alguns núvols, seran núvols de bon temps i sobretot més probables que puguin aparèixer a partir de la segona meitat del dia. En tot cas, sense precipitacions. I això sí, amb unes temperatures molt més confortables. Fa la calor, però serà una calor molt continguda i després d'una nit que hem respirat molt millor, les temperatures de nit han baixat fins als 20-21 graus i pràcticament sense aixafogor. Caldrà aprofitar avui i potser demà, que encara les temperatures es mantindran a ratlla, perquè a partir de dimecres i jous divendres les temperatures volen remuntar de manera clara calorada intensa a partir de mitjans i sobretot finals d'aquesta setmana i amb una setmana que es presenta assolellada, càlida, de ple estiu, pràcticament de dilluns fins a diumenge. Doncs ara continuem escoltant la música de l'estiu del 2010. Ens en anem a escoltar una gent que es feia en dir Wish en Yandel i el que escoltes ara mateix Te Siento. Te sobatem la mente, no te la roba. Piensas tú antes de marcharte. Estamos Mira si me pides más. Susados nos dos, perdí el control. Lo sabía ya, solo yo no sé. que te siento. tembla. Eh, eh, desnudar... Doncs aquest tema es diu Tiento i com que a nosaltres també ens agrada escoltar-te, doncs el que fem ara mateix és posar a la seva disposició un número de telèfon. El nou 345, 64, 54. Que t'agradaria escoltar algun tema de l’estiu del 2010 doncs només cal que ens ho demanis. És el nostre número de telèfon, el nou 345 64, 54. se siente muy excitada y me toca alocada alocada pone suelo una copa sin ninguna cuenta no kingamos la norma sensual y compasión mi arropa por encima de mi cuerpo no mi calor camino de color I el que fem ara mateix és conèixer quins són els uropscops per al dia d'avui. És a dir, que estigues preparat o preparada perquè tot seguit us ho comentem. No, no. No i comencem, si us sembla, per àrees. Necessiteu un desafiament o activitat física a fi de sentir-vos capaços. Milloreu la vostra perspectiva augmentant els vostres interessos. L'amor apareix al final del dia. Càncer, amor i romans estan en alça. No us quedeu enrere quan haureu d'estar fent plans per divertir-vos. Compartiu els vostres pensaments creatius i treureu algú. Pel que fa als balança, No estigueu al canvi. Feu el millor per completar feines pendents. El xantatge emocional pot ser un problema si vau confiar algú informació privada. Capricorn, precisió i confiança us ajudaran a adoptar una imatge positiva. No és moment per córrer riscos. Haureu d'evitar ser impulsius. Feu les vostres pròpies investigacions. Pel que fa als taure, que la vostra vida casolana sigui simple. No heu d'estar en contacte amb els veïns. És més important viure dins dels vostres mitjans i disfrutar de la gent que més estimeu. Ja o, potser us interessa impressionar i expressar la vostra gratitud amb regals cars i promeses, però proveu d'evitar el malbaratament. Oferiu elogis, no diners efectius. Pel que fa a escorpir, doncs feu un moviment i accepteu el que s'atansi. En traureu profit, manipulareu i superareu qui intenti interferir amb les metes. Les idees úniques us milloraran la vida. Aquari, treballeu i acabeu qualsevol assumpte pendent, seguiu el camí que millor s'adapti a les vostres necessitats actuals, atraureu algú que vol unir-se a la vostra investigació. Pel que fa als bessons, l'encà no du a la porta, però la honestedat us manté a dins. Serà fàcil atraure l'atenció i obtenir l'ajuda necessària, però haureu de prendre la iniciativa. Verge, compartiu coses i participeu d'una causa amb què us sembli bé o contribuir i us connectareu amb algú molt especial. L'amor és a les vostres estrelles. Pel que fa al sagitari, doncs si avui tens dubtes sobre una persona que has conegut fa poc, doncs no és el camí pregunta als uns i, i als altres. Deixa que els seus actes parlin per ella ara i mantén a l'expectativa perquè de veritat hi ha força coses que no coneixes. Això sí, prenta-ho -te al teu temps. Peixos, aneu més lentament i disfruteu del que teniu. Reunir-vos amb la família, amics o parella us ajudarà a recordar de què tracta la vida. Accepteu una idea per realitzar-la. Doncs atenció, perquè segons la música que escoltes ara mateix, pierdo el control. El que escoltes ara mateix, evidentment, és un d'aquells temes que segurament hauràs d'escoltar més d'una vegada. És la gent aquesta que ens arriba des de Madrid i es fan dir la Unión i el tema que escoltes, El Mundo en Tus Manos. El Mundo en Tus Manos El mundo era ingrato Lo descubre al cumplir 10 años La noche yo Doncs el món d'on tus manos, això és el que sonava ara mateix a través de la sintonia de ràdio Trinitat Vella, la teva ràdio, la ràdio Sant Andreu, doncs el que fem ara mateix, anar a conèixer què és el que diuen les cortades dels diaris a dia d'avui. Per exemple, comencem parlant del centenar de morts palestins en l'ofensiva de l'exèrcit israelià sobre Gaza, que està present gairebé a totes les cordades de la premsa de dilluns, tant en la informació escrita com en imatges, com en la primera pàgina del periòdico. No obstant, el bany de sang comparteix l'espai amb el procés sobiranista de Catalunya, pendent i dibuixat per la reunió entre Mariano Rajoy i Artur Mas, i al qual se suma la renúncia anunciada de Josep Antoni Durant Lleida com a secretari general de la coalició Convergència i Unió. Blindatge contra el 9 de novembre en el seu primer titular. El Mundo assegura que el Tribunal Constitucional donarà en mà a mas la suspensió de la consulta o així assenyala el rotatiu que li reclamarà el govern al Tribunal Constitucional perquè el president de la Generalitat no burli la prohibició el 9 de novembre i que de fet és una manera de descarregar la responsabilitat legal sobre Artur Mas i de blindar el no judicial si finalment decidís endavant el referèndum en contra del criteri del tribunal. L'opció de demanar aquesta entrega personal de la notificació del Tribunal Constitucional afegeix al diari madrileny, està sobre la taula de l'executiu popular des de fa setmanes. L'objectiu últim de la mesura seria impedir que els funcionaris i altres autoritats participin en el procés del referèndum, ja que no podrien al·legar el desconeixement ni buscar mesures legals o recursos que poguessin donar temps al president a convocar la consulta. L'altre conflicte de les primeres pàgines es compta per morts, la majoria d'ells palestins en l'atac per terra mar i aire de l'exèrcit israelià llançat contra Hamas i que pateix bàsicament la població de la Franja de Gaza. Les demolidores imatges d'aquesta població que es castiga per la inter intervenció militar són la nota comuna de la massacre de Gaza, que és el que parla el mundo, i l'èxode palestí, és el que diu Lara però destaquen dos mitjans que ofereixen una visió pròpia sobre el conflicte, la Razón i el País. El rotatiu que dirigeix Francisco Maruenda prefereix il·lustrar la informació de la seva portada amb una foto de soldats israelians que ploren la mort d'un company en l'operació militar i destaca en el seu titular l'escalada de violència entre Israel i Hamas a la Franja de Gaza. En una línia semiòtica similar es mou el titular del País, sobre el tràgic diumenge que afirma la Guerra de Gaza viu el dia més mortífer per als dos bàndols. Cap altra portada parla de guerra ni de bàndols, potser perquè seria complex fer coincidir el significat d'aquests dos termes amb el que està passant. Anem ara a conèixer què és el que diuen els titulars de les portades dels diaris Comencem pel País. El país Duran deja su cargo en Ziu. En el momento clave de la crisis catalana, la guerra de Gaza vive el día más mortífero para ambos mundos. Europa amenaza a Putin por su papel en Ucraina. Holanda se resiste a que Guindos dirija el Eurogrupo y del desierto africano al Club de Alterne. Del país Andranenca para el mundo, el Tribunal Constitucional dará en mano a más la suspensión de la consulta. Durán Lleida rompe con convergencia por su apuesta independentista. La masacre de Gaza en más de 12 años logra un DNI con cambio de sexo. Quiero operarme de mayor, pero me siento igual que las demás. Y ahora Andranenca para la ABC. El silencio cómplice de Putin. Rusia se queda sola. Durán abandona la dirección de CIU en vísperas de la cita a Rajoy Mas. Anem ara cap a la raó. Escalada de violència entre Israel i Hamas en la franja de Gaza. L'ANC, és a dir, l'Assemblea Nacional Catalana, pressiona Amas antes de veure Rajoy. Durant Lleida, deixa la Secretaria General de Convergència i Unió i abre una crisi en el nacionalisme. EPA reflejarà la primera subida interanual de ocupados des del 2008. ETA pide a sus militantes que se sumerjan en Bildu i Sortu. I de la raó, anem a la vanguardia. Durant fa un pas enrere i deixa la direcció de Ciu, un centenar de morts en el dia més sagnant de l'ofensiva de Gaza, que ridona per fet que el missil de... del 17 va arribar de Rússia, Urkull ho demana hora rajó Rajoy, Catalunya no és l'únic problema. Anem al periòdico. El govern publicarà per fi les balances fiscals. Durant, dimiteix com a secretari general de Convergència i Unió, però es proseguirà com a portaveu al Congrés. Vany de sang a Gaza, les caixes negres de l'avió en mans dels prorrusos, les cicatrius del tren Àlvia un any després, les matriculacions de motos pugen al 6% a Barcelona. Això era el que diu el periòdico, a ara a l'ara. Éxode Palestí, durant fa ofícia avui la renúncia a la secretaria general de Ciu, Boat Partiz, a nova fórmula del turisme de Borratxera. I acabem el nostre primer repàs de les notícies del dia, que està llegint les portades dels diaris, anem ara a l'últim diari que ens queda, el Punt Avui, que ens parla de quinzena decisiva, una altra jornada sagnant, el president de la comissió fa l'ullet a la integració d'Escòcia a la Unió Europea. Doncs aquest és el repàs que hem fet a les diferents portades dels diaris de d'avui. Ara el que fem és continuar escoltant bona música, la que ens arriba de la mà de Lure, me duele I know I might I think you come from up total, when you come from the slums Make you shine on, before your little moment is gone. This one moment, make the people to boogie down. Know you this? Don't get me wrong, I know I might sound crazy. I'm feeling strong, nothing could ever faze me. Stronger than the day before. Molt bé, doncs senyores i senyors, avui som 21 de juliol i per saber què és el que va passar tant tal dia com avui el que fem ara mateix és anar cap al nostre espai Quin dia som? Dia som. Avui, 21 de juliol, se celebra, entre d'altres, Sant Llorenç i Sant Daniel. El 21 de juliol del 1936 es va suspendre l'Olimpíada Popular de Barcelona a causa de l'aixecament feixista. Aquesta Olimpíada era una celebració alternativa als Jocs Olímpics de Berlín per a recuperar el veritable esperit dels Jocs Olímpics, a més de tenir una clara vocació antifeixista. El 21 de juliol del 1936, el president de la Generalitat, Lluís Companys, va crear el Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya, un organisme que es va crear amb l'objectiu d'organitzar militarment les forces que lluitaven contra l'alçament militar a Catalunya durant la Guerra Civil i per coordinar els milicians que marxaven al front d'Aragó. El 21 de juliol del 1899 va néixer l'escriptor americà Ernest Hemingway. El 21 de juliol del 1898 va néixer a Barcelona Josep Sunyol i Garriga, president del futbol Club Barcelona. Sunyol va ser a més directiu de la Federació Catalana de Futbol i polític d'esquerra republicana de Catalunya. El 21 de juliol de 1994 va morir l'escriptor català Pere Caldés. La seva carrera com a escriptor fa un salt l'any 1980 amb l'èxit del muntatge teatral de la companyia de Goll de Gom basat en els seus contes en Taviana. Fin dia som, Gemma Solves, La xarxa. ¿Mujeres felos dan problemas? <ríe> Ay, mi madre. Yo quiero una mujer fea que tenga la boca de chancleta pa' que no me la enamoren cuando entre a la discoteca, que le cuelgue la doteta, que tenga tapa un ojo, que tenga una pasta de palo y lo cabello llenos de Mi negra es la sensación, aunque tenga cuerpo de camión. Si le das un beso en la boca, es como que ha hecho un Yo quiero una mujer fea. ¿Qué? quiero una mujer fea. Oh. Yo quiero una mujer fea para que nadie le enamore. Ah. Yo quiero una mujer fea. ¿Qué? Tú quieres una mujer fea. Oh. Él quiere una mujer fea para que nadie le enamore. Ah. Ay, sí. Mi mujer no es fea. <ríe> mi mujer es incómoda de <ríe> ver. Mi mujer, mi mujer es un tesoro. És el xabat aquís. que ens deia aquesta gent de capellant, es fan dir. Aquesta música les mujeres fes. Doncs el que fem ara mateix és repassar algunes de les notícies arribades a la nostra redacció, com per exemple la que ens parla del finalit, de la finalització dels enderrocs de les cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella. L'Ajuntament de Barcelona ha invertit un total de 250.000 euros en aquests enderrocs que es van iniciar a l'abril de l'any passat. Doncs l'Ajuntament de Barcelona, a través de la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, ha iniciat avui l'enderroc de les darreres cases dels antics funcionaris de la presó de la Trinitat Vella. D'aquesta manera s'evita la possibilitat que hi hagi noves ocupacions il·legals d'aquests espais. En concret, ara s'enderroquen dos edificis que acollien quatre pavellons, el pavelló 19, el 20, el 21 i el 22, que eren els darrers que quedaven en peu. La Generalitat de Catalunya ha recuperat aquesta setmana la possessió del pavelló 9-22, que estava ocupat il·legalment. Immediatament, després de la desocupació, es van inutilitzar els espais a l'espera de poder iniciar l'enderroc. Els enderrocs dels pavellons dels antics funcionaris de la presó es van iniciar a l'abril del 2013 pels pavellons 3 i 4 ubicats al carrer Clara Pérez del Pulgar, 36:38. 38 El primer d'aquests pavellons havia patit un incendi i el segon havia estat ocupat il·legalment per una família que va marxar voluntàriament. Posteriorment, durant el mes de novembre, es van dur a terme els enderrocs dels pavellons 5, 6, 7, 8, 15, 16 i 17 i 18 i es va arranjar el mur perimetral del recinte de l'antiga presó, així com l'adequació dels solars restants. En total, l'Ajuntament de Barcelona ha destinat 250.000 euros en aquestes actuacions. Un cop enllestits aquests darrers enderrocs, aquest espai acollirà usos provisionals acordats amb les entitats veïnals fins que s'executi el planejament urbanístic previst en aquest àmbit. Aquests enderrocs són fruit del conveni signat a l'abril de l'any passat entre l'Ajuntament de Barcelona i el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, que inclou l'execució dels enderrocs que restaven pendents dels pavellons d'habitatges que conformaven el perímetre de l'antic centre penitenciari de Joves de Barcelona. També us volem parlar i ens acostem ara al barri del Congrés d'Indians perquè la transformació del canòdrom estarà gestida al 2015.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 L'escola Jesús, Maria i Josep, fundada per Josep, per Josep Mañanet, acui des del 2014, des del 2004, perdó, un memorial dedicat a la vida i a l'obra del seu fundador. El religiós conegut popularment com a para Mañanet va dedicar bona part de la seva vida a l'educació i des d'aquest any s'ha obert el públic el museu per posar-lo a l'abast dels andragüents. El museu s'obre coincidint amb el 150è aniversari de la fundació dels fills de la Sagrada Família i un historiador del barri i realitzarà visites guiades un diumenge al mes.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 els primers alumnes van ocupar les aules d'aquesta masia coneguda com a Torre Llobeta. Durant 30 anys el Pare Manganet es va centrar en l'educació dels infants de classe obrera, va morir a Sant Andreu al 1901 i les seves despulles són sota l'altar major de l'església de l'escola andreuenca que ell va fundar. Aquesta i altres curiositats sobre la figura d'aquest religiós i educador es poden descobrir en aquest memorial. El memorial del Pare Manganet es va inaugurar el 2004 però fins ara no s'havia obert al públic. L'historiador Joan Pallarès ja hi ha posat remei. Un diumenge al mes farà una visita guiada per a aquest petit museu farcit d'història en Drauenca. I atenció perquè continua la reforma de la plaça de l'Assemblea de Catalunya al barri de la Sagrera. Les obres per reurbanitzar la plaça de l'Assemblea de Catalunya a la Sagrera ja han començat. Se'n substituirà la pavimentació, se'n millorarà l'enllumenat i s'hi posarà un nou mobiliari i vegetació. Un procés participatiu ha recollit les propostes de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrera per introduir-les en el projecte de reforma de la plaça. Més coses a comentar-vos l'essència de l'antic poble de Sant Andreu de Palomar, la fàbrica de creació Fabric Coats, la plaça del Mercadal, amb el Mercat Centenari o la coneguda popularment com la Plaça del Rellotge, són només alguns dels indrets on descobrirem l'essència i ànima del barri que manté l'antic poble de Sant Andreu de Paloma. L'historiador i dinamitzador cultural Pau Viñarroig, un enamorat d'aquesta part de la ciutat on viu i treballa, ens encomana l'entusiasme del passat i el present d'uns indrets que mantenen l'essència i l'ànima del que havia estat Sant Andreu de Palomar abans d'enaccionar-se a Barcelona. L'itinerari que ens proposa fer és, en un breu període de temps inclou la plaça d'Orfila, just davant de la parròquia de Sant Andreu de Palomar, que encara conserva uns murals ben significatius. Seguim cap a la Casa Bloch, que en època republicana es va construir tenint en compte les necessitats dels obrers de la zona, seguia els criteris de l'arquitectura racionalista i va ser i és un model molt estudiat. Fins i tot s'havia projectat construir-hi una biblioteca i la primera piscina municipal, però l'esclat de la guerra ho va troncar tot, recorda. El centre històric té com a epicentre la plaça coneguda popularment com del rellotge, pel rellotge que observem penjat a la façana d'un dels edificis, o sigui, la plaça del comerç. Moltes veïnes i veïns asseguen a les terrasses o senzillament descansen després d'haver fet una passejada pel centre. Ara que la quitxalla té vacances, es veuen molts infants jugant al vell mig de la plaça o bevent de la font dedicada a un santandreuenc emblemàtic. El nostre pariple continua cap a la plaça del Mercadal, és una de les tres places porxades que hi ha a Barcelona, supra hi ha vinyes, aquí mateix encara hi ha activitat en botigues centenàries i parlant del centenari, el que s'escau en guany al Mercat de Sant Andreu. Els carrers antics i empedrats ens permeten desconnectar de la vida més urbana i sentir que caminem plàcidament recordant el passat industrial. Justament entrem al recinte de la, fabri de la fàbrica Fabra i Coats, avui fàbrica de creació, i que conté el casal dels infants, del barri o al centre cultural Can Fabra. És de les poques a l'estat espanyol que l'edificació i arqueologia industrial es conserva tal com era, diu recordant com n'era de frenètica l'activitat quan la indústria textil era molt important. Posa l'accent al nom de l'escola Bressol Filadores en homenatge a les treballadores d'avui d'en Per moltes i molts aquesta part de la capital catalana és tota una descoberta, una de les deu barcelones que no podeu deixar conèixer doncs trepitzeu-la i us empregnareu d'aquesta essència de l'antiga vila que havia estat Sant Andreu de Palomar. És a dir, que el que us proposem a, a, a partir d'avui és que us passegeu pels nostres barris per conèixer una mica més què és el que porten i què és el que duen en el seu interior. Música! Doncs continueem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és anar-nos en cap al Centre d'Art contemporani de Barcelona a la Fa Coats perquè ja també tenim coses a conèixer com per exemple el que és aquesta aquesta obra que s'està que s'està realitzant amb el nom de alt principis i sortides i del qual donc ja us ho hem parlat alguna vegada i parlem del seu epíleg perquè sembla ser que aquesta Sí, aquesta exposició ja està anant cap a la seva recta final i qui ens pot parlar precisament d'aquest tema és el senyor David Armangol, que és coordinador de la Fabra i Coats i que ens, ens, tenim a l'altra banda de fil telefònic. Molt bon dia. Hola, bon dia, què tal? Doncs explica'ns, què és el que la gent podrà veure fins al 31 d'agost si s'acosta a la Fabra i Mira, doncs, pues. El que tenim ara deies, és la pila, que és el, el projecte final que tanca doncs, tot aquest any del de, text de sorti, perdó, el text de sortides, que mm -hmm. ha sigut un programa d'exposicions i d'activitats eh, centrat a, bé, bàsicament en les relacions que s'estableixen des de l'art contemporani amb el text, la literatura, els mm -hmm. exercicis d'escriptura i seguint l'índex habitual d'un llibre Mm -hmm. eh, el que hem plantejat ha sigut eh, cinc parts amb no? mm -hmm. un pròleg, tres capítols centrals i ara, com deies, l'EPILAG mm -hmm. que és el que tanca i despedeix eh, tot aquest projecte. L'EPILAG és un projecte que es diu The Book Lovers la mm -hmm. preparació de la novel·la mm -hmm. i bàsicament és un espai de consulta amb més de 300 llibres, eh, novel·les concretament, uh -huh. que estan escrites per artistes. És a dir, artistes que en diferents moments de la seva trajectòria, alguns més joves, alguns més grans, alguns més famosos, altres més desconeguts, eh, han s'han sentit atret, atrets per la novel·la, per l'exercici uh -huh. literari d'escriure una història de ficció i han escrit un llibre i han aconseguit publicar-lo, alguns també són més fàcils de trobar, altres són molt difícils uh -huh. I, i aquest és el projecte no? que hem escollit per tancar eh, tot aquest any dedicat a, a això, a les relacions amb l'escriptura des de l'art uh -huh. Sí, perquè és el que ens deies, no? Que va començar amb el, amb el pròleg, no? Sí I ara doncs, han anat desenvolupant diferents fases fins a arribar a aquesta pila que serà el que tancarà doncs, tota aquesta tota aquesta exposició Sí, de fet nosaltres ens agradava imaginar com algú quan està llegint, quan comença mm. un llibre, no? que li, li dedicarà tot un temps d'escriptura i passarà un, un temps X, no? o sigui més llarg com és curt aquest llibre. Eh, llavors en aquestes primeres planes troba l'índex no? i l'índex li dona la informació doncs, de si són capítols, si són relats curts, i cadascun té un títol, amb no? tota mm. aquesta informació. nosaltres ens agradava traslladar-ho en el temps i en el format de l'exposició no? mm -hmm. i un programa expositiu. I això, no? el pròleg va ser una exposició individual, els capítols eh, centrals eh, els hem dedicat a tres maneres d'entendre l'escriptura en art, no? que ha sigut la crònica, eh, com una cosa més periodística, que s'explica en bueno, alguns aspectes de la realitat, la ficció, no? aquests exercits també com de, de, de fantasejar o de, o de fugir de la realitat no? i buscar uns altres d'altres no, uh -huh. possibilitats narratives, i el manifest, no? com un compromís així fort davant del que succeeix, no? amb, amb potser pràctiques més activistes, amb una relació més política eh, uh -huh. amb l'art. I després l'epílag, ens semblava, l'epílag moltes vegades en un llibre pues, eh, és on trobes pues, certes conclusions, cert repàs uh -huh. no? de, de les coses que, que, bueno, que han succeït durant el llibre, uh -huh. I, i això, en aquest epílag el que volíem era també tenint en compte que, que arribem a l'estiu, que tanquem uh -huh. el programa, doncs fer una exposició eh, on els usuaris de la, del centre uh -huh. d'art trobessin i poguessin tenir doncs, curiositat o hi llegir alguns fragments o poguessin anar allà a llegir, si venen de, si els hi ve de gust, doncs aquestes uh -huh. novel·les, no, aquests intents dels artistes eh, d'escriure històries de ficció. No? Llavors uh -huh. hi ha, per exemple, doncs no sé, hi ha un llibre de Dalí, molt interessant, uh -huh. perquè Dalí... A part de pintar també va escriure molt i ha escrit molts assajos, però de novel·les només va escriure una, que es diu Rostos Ocultos, i també la podeu trobar allà. Eh, hi han coses d'Andy Warhol, i així per dir, alguns artistes així com més famosos. Eh? Després hi han artistes eh, eh, doncs més joves, eh, bueno, i tant d'aquí com de, de, de fora. No? Hi han llibres en, doncs en català, en castellà, en anglès, en francès, depèn d'on de, siguin aquests artistes. I després el que, el que trobareu, si aneu, també, és que, clar, com és un espai expositiu, doncs hi ha tres d'aquests artistes que estan dins de... bueno, que han escrit un llibre, eh, que fan com un desenvolupament expositiu. I veureu també que hi ha dos vídeos, dos instal·lacions de vídeo i una instal·lació de dibuixos i de textos, que, que són com una mena de sortides, també aquesta idea de principis i sortides, no?, que, que utilitzem amb el programa, doncs... Eh, mm. Doncs això, no? com, com algunes altres sortides del propi text que no són, que no són el llibre, que no són l'objecte propi de lectura, sinó que poden ser performance, poden ser eh, vídeos, poden ser dibuixos... No? Mm. Perquè, estem com deia, parlant... són... Sí, estem, estem parlant de les obres de Tom Phillips, Alexandre Cing i Kali Esponer, no? En exacte, cas. sí. Sí, són... Sí, exacte. No? En el cas de de Tom Phillips, és mm. un llibre on ell ha fet un, un primer llibre de l'any 72 mm -hmm. que hi troba i a partir d'aquest llibre porta pues, tots aquests anys fent, eh, fent variacions, fent dibuixos, com tapant algunes parts de text de cada pàgina, imagina't, mm -hmm. no? pues va tapant tota una part de, de text, no? de, tot el, de tota la taca de text d'una pàgina, eh, amb dibuixos, amb formes i tal, i vas deixant només unes petites frases que converteixen, converteixen el llibre en un altre llibre no? en, un altre, uh -huh. en una altra novel·la. I això ja ja han cent pàgines d'aquest llibre desplegades per les parets del Centre d'Art, eh, uh -huh. mostrant tota aquesta evolució i tots aquests dibuixos. No? És una, una instal·lació molt gran de, de 300 dibuixos. I l'exposició que podem veure ara és de David Maroto i Joanes Silens. No? Filinska, sí. Filinska. sí, el David Marotto i la Joanna Cielinska són els comissaris uh -huh. d'aquest projecte, eh, també amb el, el Martí Manent i jo, que som els comissaris del de, text, principis i sortides, no? que ens hem, hem portat la programació de, de Fabra i Coats, uh -huh. Centre d'Art, durant, durant tot aquest any. Els vam, els vam convidar perquè ells des del 2011 estan fent aquesta recerca, estan, uh -huh. estan investigant sobre novel·les escrites per artistes, sempre escrites per artistes, no? I llavors, amb el Martí pensàvem que era una manera molt maca per nosaltres de despedir un any dedicat al, al text, no?, i dedicat al llibre des de l'art, i, clar, ara sí, si ja veureu que a l'exposició, doncs això, ja ha 300 llibres amb unes, amb unes estanteries que hem construït, eh, amb unes zones per seure, per llegir-les, per... No? L'exposició es converteix gairebé en una mena de biblioteca, en aquest cas. Doncs et passo una de la companya, Cristina. Sí, Molt et volia bé. preguntar que, com que aquesta exposició no, està oberta des del 18 de juliol i ja estarà oberta fins al 31 d'agost, una mica, doncs, sí. eh, fins al moment, una mica, quines són una mica les sensacions, si està funcionant bé, una miqueta la resposta del públic fins al moment? Vale, doncs pues sí, la, la resposta... Eh, estem contents, per mi inaugurà no divendres, que per tant estem en el primer moment de sí, no? d'exposició, uh -huh. no? però... Va anar molt bé la, la inauguració, perquè realment va venir força gent i, i s'ha generat la curiositat que, que buscàvem no? en, en, el, en el projecte, és a dir, que la gent vingués a, a consultar i a llegir potser unes parts, perquè clar, tampoc és el lloc més és ideal no? per llegir-te un llibre llargs, no, no tens temps en, en el centre d'art, però... però realment és... també aquesta exposició també pot ser un bon moment no? també per donar també a conèixer aquestes novel·les o aquests autors que potser la gent no, no, no, no llegiria a les seves cases o no coneix, no? vull dir, també és una bona manera també de donar-los també a, a conèixer també, no? Sí, exacte, aquest era una mica l'objectiu del de tancar amb aquest apíleg, no? tancar amb un projecte on, on la part més important no serien les obres, no? com sempre passa posant un museu en un centre d'art, sinó, sinó que en aquest cas són els llibres, són aquestes novel·les sempre escrites per artistes eh, que es posen a la disposició del públic de consulta, no? però les pots utilitzar, pots seure per llegir-les eh, i després el que està molt bé és que a darrere, el Raït Marot i la Joana Chielinska, Chielinska, els comissaris, han posat un codi eh, QR d'aquests que eh, bueno, si entres, si ho escaneixes amb el mòbil o amb el que sigui, accedeixes a una base de dades on tens la informació d'aquest artista, de, de quin és el seu treball, de quan va escriure aquesta novel·la, per què ho va fer. Llavors, és bastant, com dius, és Crec que és bastant complet en aquest sentit, no? que, que la visita al centre d'art i ja estar una estona eh, doncs mm, sentint-te a dret potser, pues, per algun dels llibres, perquè hi ha molts, eh, et dona després accés a, tot un, a, tot això, a tota una informació que està treballada via online, on, eh, on l'usuari i l'usuària pues, pot, pot seguir... Eh, coneixent coses de, del projecte, no? amb, els, amb els autors, les autores de, de, de tots aquests llibres. Un projecte que acaba el dia 31 d'agost, això vol dir que aquestes vacances la gent que estigui per aquí doncs, té l'oportunitat d'acostar-se a la Fabra i coats i poder gaudir d'aquesta exposició. No? Sí, eh, coincideix totalment amb el període d'estiu. Mm. Eh, després també hem fet una petita col·laboració amb una llibreria que està en aquest cas no està Sant Andreu, està al, al carrer Nàpols, per la zona de l'Eixample, eh, que es diu Llibreria La Caníbal, que és una llibreria nova i eh, en aquesta llibreria hi ha una secció d'aquests llibres, també, no? Eh, uh -huh. que, I eh, ho deia també perquè durant el mes d'agost farem algunes activitats, també, a la llibreria, uh -huh. com, clubs, eh, bueno, com un club de lectura, no? Es quedarà gent interessada amb alguns dels llibres, uh -huh. es comentaran i això ho farem, també, tant a la llibreria, per fer-ho així una zona aquí, més, bueno, potser més cèntrica, que eh, uh -huh i per la col·laboració que hem fet amb ells, mm. i després també durant el mes d'agost farem algun d'aquests clubs de lectura al, al centre d'art. Vull dir que la gent que estigui per aquí durant aquest, durant aquest mes, bueno, el que queda juliol i l'agost, si li ve de gust doncs pot ser una bona activitat Molt bé. tranquil·la. Doncs fins al 31 d'agost que tenen la possibilitat de poder acostar-se a la febre i coax i gaudir d'aquesta exposició i aquest, eh, tot, això, tot això que s'ha anat realitzant durant aquest any, que acaba precisament eh, eh, amb aquest mes, no? el mes d'avui. Exacte, sí, sí. D'acord. Doncs, David Armengol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que fins al 31 d'agost doncs, tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu doncs, que s'acostin aquí a la Forra i Coats, que podran gaudir de totes aquestes activitats. No? Perfecte, això esperem també que aquí... Qui vingui jo crec que, que li agradarà, perquè és una exposició, això, que té moltes capes de lectura i que pot ser una, una bona visita. I doncs esperem que vingui molta gent. Molt bé, que tingueu bon estiu. I, ah, igualment, bon estiu. Vinga. Vinga, que vagi molt bé. Adéu. D'acord, doncs ja sabeu, més coses sobre el que s'està realitzant aquests dies a la Fabrecoa, al Centre d'Art Contemporani de Barcelona, que es troba al carrer de Sant Adrià, número 20, just al costat del que és la la Biblioteca d'Ignes Iglesias. Doncs fins al 31 d'agost teniu la possibilitat de poder gaudir d'aquestes quatre exposicions centrades en l'anàlisi de possibles formes d'escriptura en l'art contemporani. Van començar per un poròleg, van continuar per tres capítols dedicats a diversos registres textuals, com la crònica, la ficció i el manifest, i ara doncs, acaben amb aquest apílag, que és el que acaba d'arrodonir tot el que és aquesta exposició que s'ha realitzat durant tot aquest any. Nosaltres el que fem ara mateix, continuem a amb bona música i mirem a veure què és el que tenim per aquí per comentar-vos alguna coseta més abans de tancar el programa d'avui. Estés aquí, los besos que te di siguen adentro de tu corazón Y sé que pronto volveré a perderme en tu piel porque lo nuestro aún no terminó Y sé que con cada palabra, con cada renglón que te escribo me duele un poco más Doncs Continuem gaudint de la música de l’estiu. El que escoltra ara mateix es diu “ Vuelve por mi, i bé de la mà d'Icaicier. Que me pierdo de recuerdo des que no estàs que me due la tua ausència cada dia eternas... I atenció perquè Sant Andreu té fama de ser un dels llocs més tranquils de tota la ciutat.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 30 nits, gran de Sant Andreu, 123. Ambient familiar, vam obrir 30 nits fa 7 anys convençuts que faltaven llocs a Sant Andreu per poder fer una copa, explicant a Abel Pesti, copropietària del local. Els socis fundadors, Manel, Gil i Ivan Alcalde, volien crear un local total. Com explicar Pesti, aquí hi pots sopar, veure el partit de futbol a la planta de dalt i després prendre alguna cosa amb bona música. Pesti considera que el seu negoci s'ha convertit en l'extensió de la casa de molts veïns i en aquest factor es basa gran part del seu èxit. Pots venir sol, que segur que hi trobes alguna mica afegeix. Des del mes d'agost, 30 Nits programar, els dijous, concerts de petit format. Doncs ja ho sabeu, 30 Nits és un local que es troba al carrer Gran de Sant Andreu, ...número 123, i on trobareu ambient familiar. També ens agradaria recomanar-vos la Torre Rosa, ...que es troba al carrer de Francesc Tarraga, número 22, ...i en què hi trobareu més de 50 combinats... Doncs situada al barri del Congrés, la cocteleria Torre Rosa ocupa una bonica casa indiana edificada a principis del segle XX. Al 1987, la família Reis va convertir l'edifici en un local de copes. A poc a poc, a mesura que s'han anat formant, doncs hem, hem especialitzat en cocteleria. Això era el que diu Jordi Reis copropietari amb uns quants premis nacionals i internacionals de cocteleria. A les dues plantes de l'edifici, i a la terrassa, en palmeres, es poden disfrutar fins a 50 combinats. Els reis són el mojito i el gin tònic. El secret? Doncs posar-hi cariño, També reforçar la ginebra per donar-li un punt més i utilitzar copa de pilota. Això és el que explica el propietari, el mestre reig. I ara ens cap al bar Versailles, molt conegut per tothom, es troba al carrer Gran de Sant Andreu, número 257. Aquí en el Versallis, doncs, hi podeu trobar baix al soterrani. Obert al 1928, el Versallis és més que un bar. La marca Versallis hi ajuda molt perquè és gairebé una institució a Sant Andreu, assegura l'encarregada Maria Virleciano. Cristian Puigdullés, actual propietari, es va fer càrrec del local al 2010, amb el gran objectiu de mantenir l'essència de sempre i això incluïa col·locar la barra al centre del local i tornar a les tapes i entrepans dels inicis, explica l'encarregada. Per completar la seva proposta d'oci, al soterrani a local, 100% versallers, acull un espaiós i elegant pub musical, on es pot prendre una copa, ballar i riure a gust amb els monòlegs que programen cada dijous a la nit. Molt bé, doncs aquesta era una altra de les propostes que us oferim des d'aquí. Acosteu-vos al versallers que es troba al carrer Gran de Sant Andreu, número 255. I el que escoltes ara mateix la música de Los Pesos Pluma. Doncs això era un dels temes que ens refrescava l'estiu del 2010, es diu Nada és igual. I amb aquest ritme, amb aquesta música, nosaltres ens acomiadem fins demà a la mateixa hora. Donar les gràcies al Francisco Miguel i també a la Cristina Paniello. I això sí, doncs si voleu contactar amb nosaltres, ja sabeu que tenim un número de telèfon. 1 3 3 4 64 54 Això és tot un poble a l'estiu. I d'aquesta manera ens acomiadem fins demà. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. Sí.